Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillahi Rabbil Aləmin Və salatu və salamu alə əşrafil ənbiyyəyi və mürsəlin və alə əlihi və ashabihi və mən təbiəhum bi ihsənin ilə yümmi dina əmma ba'd Yayılmış xəstəliklərin biri də, xüsusən də cavanların təbəqəsində zina xəstəliydi qardaşlar, zinəkarlıq və zina haram olduğuna görə İslam dinində zinayı aparan yolların hamısı da haramdır zinayı aparan yolların hamısı da haramdır Bugünkü gündə demək olar ki, zinaya aparan yollardan biri, məsələ, naməhərəmlərlə, -əhrəmlə, nam naməhərəm qadınlarla e, tanışmaq, oturub durmaq, onların xəlvət yerlərdə olmaq və həmçinin vəsilələrdən biri bu tanış olmaq istər WhatsApp vasitəsilə olsun, e, Skype olsun, nə bilim, Adna Klasnik olsun, nə vasitəsilə olursa olsun naməhərəm qadınlarla ünsiyyətdə olmaq, Danışmaq, yazışmaq, tanışmaq, bunların hamısı zinaya aparan vəsilələrdəndir. Demək olar ki, zinaya aparan vəsilələrdən sayılır əxlaqsız kinolar, əxlaqsız kliplər, şəkillər və s. kimi şeylər. Ona görə, Al Alatalı Quran-ı Kerimdə, İsra suresinin 32-ci ayəsində buyurur, وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا اِنَّهُ كَانَ فَاحِشَتًا وَسَاءَسَبِيلَ Zinaya yaxınlaşmayın, fahişəliyə. Yaxınlaşmayın. O, çox çirkin bir əməldir. O, fahişəlikdir və çirkin bir yoldur. Pis bir yoldur. Allah-ı bu ayədə demir ki, qardaşlar, zina etməyin. Zina etməyin, demir Allah-ı Allah. -tələ. Zinaya yaxınlaşmayın. Yəni, bir adam ola bilsin ki, deyə ki, mən naməhrəm qadınla otururam, dururam, söhbət eləyirəm. Mən zina etmirəm ki. Allah-ı Allah deyir ki, zinaya yaxınlaşmayın. Yəni, sizin Zina etməyinizə səbəb olan vəsilə olan nə varsa onlardan uzaq durun. Allah təala həmkilim qardaşlar, Furqan surəsinin 68-ci 68 69 70-ci ayələrdə bəzi din, dində dində olan şeyləri əmr eləyir və bəzilərindən çəkindirir. O çəkindirdiyi şeylərdən biri də və la yaznun. İman ehlinin xüsusiyyətlərindən ki, "Və yaznun". Onlar zina etməzlər. Zinanın qabağını almaq üçün İslam dinində evlilik vardır. Evlilikə rəğbət vardır. Çünki insan evlənənsə qardaşlar zinadan uzaqlaşır. Allah Tala ayədə buyurur ki, "Və yaznun", yəni möminlər heç zina etməzlər. Zina ən çirkin əməllərdən biridir. Xüsusən e, də hədislər bu barda var. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm buyurur ki, İzə zənəl əbdu xaraca minhul imən, fəkənəkəz zulləti alə rəasihi, thumma əzə aqla racaa ileyhil imən. Hədisi Ebu Davud rahiməhullah rivayət eləyib, sunan kitabında Ebu Hureyran hədisidir. Hədis sahihdir qardaşlar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, kişi bir insan zina eleyəndə imanı onun qəlbindən çıxır, başının üstündə kölge kimi durur. Zinanı tərk eleməmiş, ona imanı qayıtmır. Başka bir hadistə Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur, Hadis iman muslima və nəsə iruvayət eləyib. Ebu Hureyran hadisidir. Sələsatun lə yükləmuhumullahu yəvməl qiyama və lə yənzuru ileyhim və lə yüzəkəyhim və ləhüm azabun alim. Üç kəs vardır ki, Qiyamət günü Allah taala onlara baxmayacaq və onları təmizə çıxartmayacaq. Onları şiddətli əzab gözləyir. Şeyxun zənin, zinakar, yaşlı və məlikun kəzzəbun, yalancı, əmir sahibi, padişah, prezident və s. kimi onların mislində olanlar və ailin mustəqbir, kasıb və kibirli olan. Əslində, zina etmək Qadına da haramdır, yaşlıya da haramdır, gəncə də haramdır, hər kəsə haramdır. Eləcə də yalan danışmaq, eləcə də kibirlənmək. Lakin adətən yaşlı insana daha onu zina eləməsi daha sərtdir. Məsələ, padişahın, əmir sahibinin yalan danışmasına ehtiyac yoxdur, yalan danışması daha sərtdir. Eləcə də kasıb insanın simasızdır ki, tavazükar olsun, imkansızdır. Amma həm kasıbdır, həm də kibirlidir, özünü yuxarıdan aparır, bu daha sərtdir. Ona görə qardaşlar, İslamda bir şey əmr olunursa, onun tətbiqatında mənfət, onu tərk edənə, onu edənə qayıdır. İslamda bir şey qadağan olursa, onu tərk etməkdə mənfət kime qayıdır? Onu tərk edənə qayıdır. Ona görə zinə nəyə görə qadağan olunub? Çünki hətta nəslər qarışmasın deyə. Kim kimin uşağıd bilinsin deyə, kim kimin kim kimdən olub bilsin deyə. Nəsillər qarışmasın. Və həmçinin zinaya aparan yollardan çəkinmək lazımdır. Xüsusən də mən gənclərə, sizlərə özəl olaraq tövsiyə edirəm ki, internetdən uzaq durun. İnternetdən uzaq durun, xüsusən də sosial şəbəkələrdən. Sosial ictimai şəbəkələrdən, əlaqə şəbəkələrindən Çünki gəncsiniz, onun nə qədər fəsad oranın içində nə qədər fəsad olduqlarını bilmirsiniz. Qarşındakı kimdir, hansı sual verir, sənə nə göndərər, xəbərin yoxdur. Ona görə salamat qal. Və kim internet işlətmək məcburiyyətində qalarsa, özünü nəzarətə alması lazımdır. Gizlidə girməməsi lazımdır. İnterneti cəmaatın ortasında, ailəsinin ortasında işlətməsi lazımdır, gizlidə deyil. Və vaxtını kontrol eləməlidir. Nə vaxt girdi, nə vaxt çıxdı, elə qapaçıq olmamalıdır. Və girdiyi zaman eytibarlı saytlərə girməlidir. Elm, elm olan saytlərə, dərs saytləri, kitab saytləri və s. kimi. Və yaxud da bir adam işi ilə ilgilidirsa, sadəcə öz məsləki işi ilə ilgili maraqlana bilər. Amma vaxt keçirməyə dəyməz ki, burdan alınır. Bu reklama baxasan, oradan o klipə baxasan, buradan bu məsələyə axtarasan, oradan o məsələyə axtarasan, bunların hamısı insanı həlak eləyir. Allah-u Teala Qur'an-ı Kerimdə buyurur, Lə təttəbi'u xutuvati şeytan. Şeytanın addımları ilə getməyin, addımlarına uymuyun. Çünki şeytan insanı birdən-birə dindən gəlib çıxartmır, birdən-birə səni aparıb zinaya salmır, birdən-birə səni aparıb içki çizdirmir. Addım-addım yavaş-yavaş. Balaca günahlarla, Sənin qəlbini qaraldır, qaraldır, qaraldır iman zəifliyəndən sonra artıq görürsən ki, əmr olunan şeylər tərk edirsən. Bugün namazda səhlənkarlıq, sabah naməhrəm qadınlarına danışmaqdan e, səhlənkarlıq, o bir gün naməhrəm qadınlarına deyib gülürsən, bunların hamısı əməl dəftərinə çirkin əməllər olaraq yazılır. Sonra Allah Tala qəlbinü möhürlədikdən sonra, qəlbin paslandıqdan sonra, artıq üzündə iman nuru qalmadıqdan sonra, sonra səndən xeyr gözlənilmir. Zinad edəcəksən, içki içəcəksən, oğurluq da edəcəksən, yalan da danışacaqsan, geybət edəcəksən. Ona görə şeytanın addımlarını bər başdan kəsmək lazımdır ki, hətta uyub Xata eləməyəsən. Allah bizi zinadan qorusun. Amin. Zinakarların şərrindən qorusun. Amin. Dünyadan və qadınların fitnəsindən qorusun. Və sallallahu əleyhi və səlləm mübarək olan Nebi-nə Muhammad və aləhi və səhbihi əcmaîn. təqdim olundu.